Us <Gårans> va <Wright> hmm, <Gårans> det är <T sapó> du det typ därifrån Kan du göra det kanske långsammare och mesar ja. mm. mm. mm. ah, okay. du mäller runt i att du är lite full också så här. Ja okej. också på behörighet. Aj men, aj men. Sakana tsukamaetan no kai. <laughs> alltså bra, alltså bra, alltså bra. Det ni precis hörde var Tobias i av eh, våran kvälls när vi var ute och gick. En eh, fin Lidköpingskväll Det var bara, det var Juldagen. Vad var, det? Juldagen var det? Ja, jag försöker det var Juldagen. Ja, du har sagt det. Jag har ju dålig koll på tiden. Kände ni det språket Så var det japanska. Ja, just det. Vi bad honom att översätta det vi hörde på våran juldag när vi var och gick typisk Lidköping för jag att säga. Det var otroligt Lidköping. Ja, var väldigt... Otroligt slätta, eller vad säger man? Äh. Skara Borska. Ja, det vi hörde alltså. Det var väldigt Lidköpingskt, ja. kan man säga så. Vi såg en sån här raggabil, ja, det det en var... amerikanare kallas som väl. Ja, det var sån här stor jävla hög typ. Ja, kom och körde på, på bron där och ja. så var det någon som satt halv, ja, var... halvt utanför bilen. Ja, precis. Han hade lutat sig ut ur fönsterutan. Ja, det är typiskt raggare också. Ja, det är lite spått Alltid. I alla fall. Ja, och, och så, så var det, det var några stackare som tog fisk ut med brun, tror jag. Ja, just det. För er som bor här i Lidköping, ni vet ju, Rörstrandsbron uh, körde ju den här på. Då, och så på Järnvägsbron som är bredvid så stod det en stackars fiskare. Och så säger den här då, han är raggabilen, han skriker. Ja, först, för, först får vi säga. Först, får jag ta den, det ja, ta han ta, ta säger? Men du måste ju börja med, alltså mongomusiken som kommer först. Alltså. Ursäkta nu alla att man kanske då har Down-syndrom <laughs> Men det, det är bara ett uttal för sig. Så här halvt obegåvad musik. Det är, mm. Jag vill inte slå egentligen mot folk. Men... Ja, det var typ någon blandning av country och dansband. Typiskt dragare och så. Här. Och, och, och så säger då den här intelligensreserven. Får du någon fästare? Böggävel. Och det tycker jag var så roligt för att det var helt oprovocerat vara Helt oprovocerat. Han stod och fiskade bara. Stackarn. Mitt i natten. Och det var ju då det här som när vi träffade eh, Tobias så fick vi idén att han kunde spela in det på japanska. Ja, det som var roliga var ju det att en japan skulle ju aldrig, aldrig, finns det inte en japan någonsin i hela Japan- hon skulle ta sin lilla Las City, du vet med små gula bilar Och fyrkanter. Ja, och sitta halvt utanför. Det skulle ju aldrig sitta Det, bet, det vet vi ingenting om. Det vet om. jag. Det vet jag. Från och med nu vet jag det. Det finns inte en japan någonstans i hela Japan som slår omkring med ett gäng fulla möppar och spelar sketmusik i ett sämre skitbilar som någonsin har gjorts. Och sen då antastar den här stackars fiskaren. <laughs> <laughs> Helt ur det blå. Det var så jävla typiskt Lidköping var det, så det fanns inte. Ja. Alltså Lidköping är en stad, vi har typ två stycken avgasevents av, på året, är det inte det? Ja, herregud, de blir bara fler och fler. I oh, fy fan. Och i ja. alla fall, det var därför vi tyckte det var, det var en, en liten Lidköpings vi ville dela med oss av. Ja, det var ju någonting väldigt billigt över det hela. <laughs> Mycket? Ja, och något annat billigt, det är ju Lidl ja, det är också, det är på, flera, på flera nivåer kan man säga Ja, verkligen eh, Hörde men... du förresten, ursäkta ja. jag avbryter dig nej, nej, det Hörde med. du att när Lidl kom hit mm -hmm. Alltså kanske inte just bara att till Lidl, men till Sverige Det här är ju en skrönare så vi får ta mycket på salt mm. Men i alla fall att tjejerna... ja, Ni får ju ta allting med en passar alltid i såklart ja, ja, så är det ju förstås Välkomna förresten Ja, välkomna <laughs> Oavsett i alla fall, att när de kom hit och etablerade sig, mm. tjejerna som hade mäns på rasten fick ha en arm... Det här låter ju som en skröna, men de fick ha en armbindel, typ en röd armbindel. Åh, oh, jag tror jag har hört det också. Ja, ja, jag tror det är skröna. Men de fick ha en röd armbindel som visade då att de hade mäns och som gjorde att de fick gå på toan oftare. Mm -hmm. Det är en sinnessjuk Det kändes tyskt, det känns lite stasi på något vis. Jag är lycklig att de betedde sig så. Mm. Fint har de. Ja, mycket vatten. <laughs> um, vi, vi är ju faktiskt på Lidl ibland. Mm. Och göttar oss. Ja, men vi ska vi inte säga att vi är jättebra. Nej, det händer. Nej, du blir sugen på att glassa något. Ja. Och jag upptäckte en öl som jag tycker är helt okej faktiskt. Och det roliga med den det är ju det typ, det är den billigaste ölen som går, går att få tag på över överhuvudtaget tror jag nästan. Ja, och det är som japaner och dålig etikett. Det finns ja. inte. Och det här är den billigaste ölen som någonsin finns. Ja, men absolut inte den sämsta. Nobelaner heter den. En halv liter för fem spänn med pant. Det, och det... känns lead Ja. Gud vad det kändes lidköping! Fan, vi borde ha någon sån här jävla sekvens. Vad känns lidköping? Ska vi mynta det nu? Ska vi mynta det nu? Vad känns lidköping? Alltså, lidköping består ju av typ människor egentligen som vill verka lite pråliga. Ja. Men som egentligen är skit. Tjänste Lidköping, ska vi börja med det? <laughs> ja, vi kan inte ha med det varje gång kanske, Nä, men kanske ibland kan. Men någonstans, tjänste Lidköping Tjänste Lidköping, jag skriver in <laughs> jag skriver det in tangentbordet det. nu mitt nya tangentbord Tjänste Lidköping Ja, tjänste Lidköping Tjänste okej okay. Slitet och billigt det är <laughs> slitet Lidköping Slitet och billigt, slitet och billigt Med aura av fin etikett Aura av fin etikett, ja. okej okay. Det är likköping för dig. Alltså. Ja, det är Linköping för mig. Ja, Finde. I alla fall den här ölen då, nobelaner. Ja. Det som eh, vi såg, som vi tyckte var roligt på den det är att det står att den är, den är, är bryggt enligt de tyska renhetslagarna. känns det tyskt. Alltså Man får ju vissa associationer när det står de tyska renhetslagarna. Jag vill ju att det ska stå typ arbetmachtfry. <laughs> det är också över, över typ. Alltså, fattar du att liksom, det står massor med pallar. Mm. Och sen över så står det också Arb. Alltså, någonstans tysk slogan från nazismerna. Eller, och det var ju verkligen en böjning. Nazismerna! Nazism, nazismerna. <laughs> Skitsa, i alla fall. Jag köper det. Ja, bra. Tack. Hur ja. som helst, i alla fall. Det ska ju vara någon sorts nazist-slogan. Vet du vad? Det kan helt enkelt bara vara en vanlig jävla svastika. Mm. En, hel, en stackars svastika över. Jag vill att jag ska stå de tyska renhetslagarna och ska vara en svastika efter, givetvis. Nu har de ju inte det på Nobelanen, ölen, vilket gör mig lite besviken. Men det skulle vara det. Ja, om ni på Nobelaner hör det här, det gör ingenting. Kopiera den här idén. Och det jag tar ingenting för det här. Bara gör det. Sätt en svastika efter. Ska vi lägga till att uh, Villon sponsrar nyhetsrummet Nobelaner så är det helt okej. Så du menar att du vill ha massa öl gratis? Ja, men en bra 2-8. Ja, okej okay då. Jag har ju upptäckt att den är ganska lagom för mig. Ja, du blir följd på lite. Ja, men 2-8 har vi lite. Då blir jag... Det blir lagom. Ja. ja. Patetiskt. <laughs> Patetiskt. Men billigt. <laughs> men billigt. Ja. Eh, någonting... Känns det Lidköping? Känns det Lidköping? Bli följd på en 2-8 Nobelaner känns Lidköping ja, känns, det följ... känns, det att... känns det Lidköping att bli följd på en 2 Ja, det känns Lidköping Det känns Lidköping ja. Ding, ding, ding <laughs> eh, I alla fall, från någonting tyskt till något annat tyskt Porr Porr, ja. det här var ju roligt för Jag vet att du reflekterar inte över det här mm. Men jag vet att när du surfar på... omkring Mm vi, vi, vi, ah, äh, alltså, att fultanka, känns ah, det Lidköping? Det kan hända, det kan hända, <laughs> sluten <nu. laughs> Det kan hända någon gång, någon torrent hamnar här eller där. Men i alla fall så kommer det säga en massa förslag och det var ju en porrfilm då. Givetvis, ah. hela internet är ju porr. Och du tyckte att den hitt hittade något väldigt roligt. Alltså, det låter inte så roligt, men det är precis som med nobelaner lite. Mm. När, när ett land får ansvara för, vad ska man säga... Kvaliteten mm. För menar, hade du bara skrivit Tyskland är i kvalitet. Ja, precis på något vis är det mm. det ändå Så att, eh, det alltså, bryggt enligt de tyska renhetslagarna Hade någon sagt till exempel eh, bryggt enligt eh, Ja, handgjord Kuwaits eh, renhetslagar mm. Då hade man så, jaha, vad är det liksom Ingen har liksom koll på Kuwait Står det för Alltså, förstår du då alltså, Någon sorts mm. kvalitet då Sverige kanske lite Kanske lite. Mm, Japan, ja, jag. absolut. Mm, ja. absolut. Ja, de står ofta för kvalitet. Mm. Kina, något så so match, kanske. Och Ryssland, kanske inte något så so match. Mm. Eh, USA, mm, tveksamt. Det jag vill mena då är att det du mö mötte då var ju creamy final. German. German. <laughs> <laughs> Punkt. <laughs> ja, den hette bara så. Ja, och det kan man, tycker jag, det kanske inte ser jätteroligt ut så Men tänk egentligen, först och främst. Creamy final Bara det här blir ju lite Alltså jag blir lite nycklig För jag tänker så här: vad ska den här porrfilmen handla om? Det kvittar egentligen, för det är en Creamy final Klart det är en creamy final Det här, det är, Alltså, man blir lite så här, vill jag se det? Mm, kanske Blir du nyfiken? Jätte Borde du se det? Nej men så kommer det som får dig att liksom tilta rätt över. Du tar det ändå. Mm. Kvaliteten. Absolut. German. Så jag tycker det är en fantastisk titel ändå. <laughs> Creamy final. German. German. Så på något vis, det finns så mycket i det, det här. Att det första är att man, man blir tveksam. Man blir nyfiken. Ja, jag såg så nyfiken med det. <laughs> Nej, men jag ändå. Okej, det står för mig. Ja. Det är jag med på. Och sen så kommer... The Seal of Quality German Så <laughs> gör att man liksom säger. Ja, det är nog bäst att att titta på det här ändå Men känns det, det, li det, det lite köpning? Inte jätte Nej, inte jätte Okej okay, då <laughs> Tummen ner på den Och uh, tummen ner hittar vi ju i en Alltså är roliga Ja, det är alltid skoj, oftast Ja, ibland kan det vara bara en, en kort insändare Till exempel Mm. Som ja men det är som Creamy final German mm. Korta grejer kan innehålla mycket mm. Och då är det något segment här I en tidning där det står Tummen ner Och så har den här anonyma personen Som kallar sig Mommen skrivit Till min granne som i 36 år Har låtit sina hundar skälla Nu får det vara nog <laughs> Efter 36 år Knyter den här personen näven i fickan Och skriver anonymt Nu får det vara nog Fantastiskt, den svenska breden Den svenska breden vreden Det kan vara det tamaste breden jag någonsin har hört har du, Kan du tänka dig har hört en hund Det kan ju inte ens vara samma hund Finns det någon hundras som överhuvudtaget lever i 36 år? Nej. Det måste ju vara ett Guinness, Guinness hund i så fall Som har levt i 36 år Vet inte nog, orkar den ens skälla den här Nej. Det måste vara flera hundar, olika ja. hundar jättelänge Kanske är någon sån här av eller vet du det? Mm, det måste vara någon sorts människa som har olika hundar hela tiden. Mm. Men det jag tycker är roligt är just det här att den svenska vreden, nu har jag lyssnat på det här i 36 år. Vad det fan Och nu för det vara så gammal jag är och lite till? Ja. ja. i alla fall. Mer om det svenska kynnet. <laughs> ja, precis. Dagens Fråga är också en klassiker i tidningar. Och här så undrar de, vart skulle du åka om du hade en tidsmaskin? Gösta Bengtsson, arkitekt i Varberg, tycker till Jag skulle vilja resa både bakåt och framåt För att se hur jävligt det var och hur jävligt det blir Superlycklig, superlycklig Jag tycker att det var smart av honom Alltså, på något vis menar han att, att vi är på peak nu? Eller menar han att det, alltså, det är... Allt är jävligt Antingen menar han att det alltid är jävligt ja. Eller menar han att det alltid är jävligt Då är det en väldigt mörk artikel. Mm. Men menar han att vi är på peak nu Då blir det ju med en gång väldigt positivt Det kan vara så han tänker Det vet vi inte ja, Han kanske, han kanske det ser inte så ut på honom då. Det ser ut som, som att han är en människa Som tycker att det är nog lite jävligt just nu Och det var nog jävligt för Och det kommer att bli jävligt Han ser lite sån ut Men det, det kan också vara så Jag har ju fel ibland Och det kan ju vara som så att han tycker att Nu är det jävligt bra eller, eller kan det vara talande för folk som bor i Varberg kanske? kanske var... Känns det Varberg? Känns det Varberg? det blir det en ny så här, liten falang till tjänsten. Hur, jävligt, Känns det, hur jävligt, jävligt är det i Varberg just nu? Antingen är det ju peak Varberg eller så är det ju peak skit Varberg. Ja. Oklart. Det framgår inte av den här mannen. Nej. Lite mer eh, nyheter? Ja, lite mer nyheter. Vi tar, Corona! Vi tar en nyhet till då. Ja gör det. Det här är ju en aktuell nyhet. Mm. Faktiskt för en gångs skull. <laughs> Vi tar ju allt vad vi hittar här och det, som vi tycker är roligt. Alla snackar ju om det här coronaviruset. Ja. Och så, så såg jag ju på en löpsedel. Corona, de ska ju alltid ta i på löpsedlar för att sälja tidningar. Jo. Och, och det är inte sällan också för att eh, folk ska bli nyfikna eller rädda. Det, vad fan heter hon? Är eh? Som syns på bilden där som inte de som lyssnar kan se. Nej, men det är ju någon... henne. Ja, men det roligaste är att hon får någonstans vara överst på den här. Ja, men det har ju inte med artiken men... Nej, men hon är ändå där överst Jag vet inte vem hon är. Det är, är. som kan vara. Nej. Nej, det är inte hon. Nej, helt fel. Det står med de största, största bokstäverna som finns. Corona slår mot äldre. Expertens bästa tips. Undvik smittan. Ja, och det tycker jag är rimligt. Jag tycker dock att det här är rimligt. Självklart på något sätt. Jag tycker det fina är det här att det är ju så universellt också. Mm. Jag tänker att de flesta skulle ju faktiskt klara sig mycket bättre från smittan om de undviker smittan. Det är ju egentligen inte bara universellt. Han, är ju, han har ju tagit en helt galet bra revolutionär ja, idé här. Ja, men det är en expert som uttalar sig. Ja, det kanske är därför det är så bra helt enkelt. Vi ska, det stämmer för vi, alla. Vi ska, vi ska lyssna på experten. Så är det. <laughs> <laughs> bara undvik den. Ja. Jag är lite nyfiken på hur. Det här framgår <laughs> kanske i artikeln sen då. Ja, oh, just. Ska vi ta filmerna? Ja Ska, ska vi börja prata om filmerna också? Ja. ja, vi gör ju det ibland. Vi recenserar ju filmer. Typ alltid. Och jag tycker vi tackar Folkan för att vi får en chans chansen att gå och se de här filmerna. Och ja, ja, ja. Vi ska ju säga att det kanske inte alltid är de bästa, men det, det är roligt att se dem. Det är roligt att prata om dem. Ja, sen ser det som så här: Att ett train wreck, så att säga, kan ju, vara, kan ju vara nog så trevligt som en jättebra film på mm. sitt sätt. Mm. Och det är lite så, det är det här avsnittet, tyvärr. Vi har ju. <laughs> Vi har ju Cats och Sonic the Hedgehog här som jag sitter på folken Så jag tycker att vi börjar med Cats mm. Fan, jag, jag har hört att folk som ser den här i USA De har rökt på för att förstärka upplevelsen jag, jag kan tänka mig nästan att göra det någon gång Vet du vad, jag är på det också Jag tror att Jag, jag, är, alltså förstår du, alltså, jag är rädd för att introt i Cats Slår mm. ut mig när jag är pårökt Just det här. För det är ju någon sorts blandning mellan skräck och typ Titta på det här. Och Jag kanske förlorar mig det om jag är på tänker jag. Så jag kan bli mer rädd för det. Obehagligt skulle jag vilja säga. Väldigt obehagligt tror Och Nästan hela filmen löper det temat obehagligt. Jag kände mig illa till MODS. Det är sällan jag mår så här illa när jag ser en film. Alltså, nu är jag helt ärlig, jag överdriver inte. Lite urjuder. är ja, lite kanske. <laughs> <laughs> men, ja, men jag mådde faktiskt illa. Det, ja. det här var en av de sämsta filmerna jag någonsin sett. Absolut den sämsta i år hittills. Vi har ju bara sett vad? Det går jag med. Det ja. var den sämsta i år. Mm. Den förtjänar vad den hade på JMDB 2,9 och sådär. Helt förtjänade tycker jag. Men Det är ju människor som på något sätt genom datorn ska se ut som hybrider mellan katter och människor. Ja. Men det är bara, det är bara fruktansvärt. Det ser jättekonstigt ut. Jag tycker om själva handlingen i filmen annars. Ja, <laughs> du kan ju ta den handlingen då. Ja, det går ut på att en katt blir bortslängd i en gränd. Hon träffar jättemånga olika katter som är med i någon sorts gällikosekt. Mm. Sekt är bra, ord. Sekt är bra ord, jag tror mm. jag. Det är någon sorts gällikosekt. Där alla tävlar om att få dö. Alltså dricka cola i den då, mer eller mindre. Så att eh, det är en underlig film är det. Det får jag ge det. Jag tycker nog ändå att början sätter tonen lite. Mm. Men den här du vet, som vi precis sa, nej, nej, nej. Den sen sätter tonen för hela filmen. Och sen är det upp och ner i the weirdness. Mm. Jag skulle säga, peak weirdness för mig var nu ändå de här cacklackorna mm. med ansikten. <laughs> eller så var det musbarnen kanske också oh, någonstans där var det var rätt så tidigt i filmen också så att någonstans når den ändå peak weirdness i, i början av filmen mm. så det är liksom dess kraftigt får man den ordentlig käftsmälla alltså som med en gång tycker jag och så ser det ju blandat. annat med humor där vilket gör det ännu lite undligare så att jag skulle säga att det börjar peak weirdness ebbar ut lite mm. och sen så kommer det upp rätt så mycket också när Judy Dench i slutet har någon sorts monolog ja, om att, herregud. monolog om att katter inte är hundar. Ja, det är jättekonstigt. Helt plötsligt så bryter hon fjärde väggen, kollar på sig publiken och pratar i fem minuter typ om att ja, Nej. som du säger, ja, det länge att i alla fall för att, för länge. att en katt inte är en hund. <laughs> Superunderligt. Ja, det var. Det var ja, speciellt var det. Och då är ju såklart och, och för... då har ju den som har vunnit den här sektstriden då har ju så att säga fått åka upp till himlen. Mm. Och det är då hon tar sin monolog. Då, då förklarar hon också man får reda på att jellikel som de kallas jellikel cats. Jellikel, är ju typ ett barn som säger der little cats. Nu fattar jag ingenting. Jellikel, det är ordet de pratar om jellikel cats. Ja. Der little. Det, hur blev det här nu det? Ja, men det är typ något det ska vara ett barn som inte kan prata riktigt så som, ja. hur i helvete blir det det? Jellikel är ett annat ord för der little. Det låter inte alls samma. Nej, det, om man säger det. Det måste vara ett jättedåligt barn. Det är lite eller jag vet inte. Ett barn. Ja, ja, hon det är inte ens har... i närheten av att kunna prata. Ja, jag kommer nog det, det. Det var ju textat såklart och det var ju till och med på engelska, dear little. Ja, apropå textningen. Så jällikel mm. i någons hjärna blir dear little. Ja, precis. Ja, Okej, okay. ja, det, det tänker jag inte ta med mig för då blir det konstigt. <laughs> Det är en förklaring i alla fall. Men skitsamma. Bra förklaring. Ja, men apropå textning då. Det var lite, ett, vad ska man kalla, mindfuck för mig. För jag läser ju texten när jag ser på filmen och, och lyssnar ju samtidigt på engelska. Mm. Eh, och det kan vara jobbigt tydligen i en musikal när de försöker översätta de här sångerna till svenska. Ja. För då stämmer det ofta inte för fem öre med det de sjunger och det som fat menar, fattar du? konstigt här. Det stämde inte alls, att det var, det var en mindfuck. Ja, det tänkte jag inte Och sj sjunger gör de ju typ hela tiden i filmen. Ja, det, är ju, det får man ju dock ursäkta det för, för det är ju en musikal. Nej, men alltså, jag har ju sett en del andra musikaler tyvärr. Men ja, de behöver inte sjunga och, hela tiden? Och, nej, och, ofta så är det, som i Grease till exempel, så är det lite story och så pratar de normalt. Men här känns det som att de pratar högst tio sekunder och sen är det dags för en ny sång. Det är någon ny katt som ska presentera varför just den ska... Bli ja, det det, det och dö. Det det har vi handlingen? sagt det förresten, att de ska dö? Jag tror vi har sagt det nu. Ja. Det är ju deras vinst, där, liksom, att de ska åka till himlen. avrättas är precis typ. det är en, ja, det var en sekt, ja. Och Judy Dench är så att säga överhuvudet i den här sektionen. Ja, hon ska ju välja ut ja, precis. Ja. Hon, hon ska ju spela någon sorts värdig människa här. Jag tycker att Jamie Kellen också går in i några halv sekunder och ser ut som att man är förvirrad gammal Alzheimer-patient också. Det tycker jag är trevligt. <laughs> ja, det finns många fina figurer ja I alla fall. Uh, en underlig film. Uh, jag tror, precis som du säger, att för att förstärka upplevelsen mm. så kan man nog ta lite Maja till den här. Mm. Jag tror det är en sån film. Det är som den här andra filmen, fan vad den vi såg. Uh, det vet, den här svenska filmen som är helt galet långsam. Oh, det var så här, typ Tre Solar tror jag den hette va? Ja, med Mikael Persbrandt. Och... Det, det, det är också mm. en sån här typisk Maja-film. Mm. Den. Den, den ska man se på och rök, tror jag. Ja. Ja, oavsett i alla fall. Ska vi gå vidare till Sonic? Ja, det är ju ett annat djur idag. Mm. Snygg övergång där. Också data gjort, typ. Eh, Sonic the Hedgehog. Eh, jag har ingen jättebra erfarenhet av de spelen, men jag vände ändå nyfiken på filmen. Jag var verkligen inte nyfiken på filmen. Jag var ju tvungen att se den, för vi hade ju en överenskommelse. <laughs> ja, precis. Att om jag gick med dig och såg Cats, så skulle du följa med och se Sonic. Ja, fruktansvärt. Jag borde inte gått med på det. Den var nej, du har glömt betyg. Gjorde vi det? Vi glömde betyg, Vi glömde betyg Jag glömde fan med betyg. Den får en tre av mig. Ja, det kan jag få, det kan få av mig med. Jag tänkte fyra lite också för att den är så underlig, men. Ja, tre, det är nog vettigt. Ja, kanske till och med två. Jag vet inte. Nej, nej, nej. Okej, okay, då tre. Men Sonic tyckte jag var bättre. Det, det var ju lite humor ibland och jag mådde ju inte illa när jag såg den som en katt. Men riskade den inte väldigt lite. Alltså, någonstans känns det som att. Har man sett Cats så mm. har man ju på något vis ändå ens gräns för, alltså vad kan man säga, ens förstånd på något vis sträcks till de yttre gränserna. Ribbarna har sänkt ja, mycket. Ja men, ja, men det är på något vis lite det Twilight Zone att se Cats. Och i, i sig där så tycker jag ändå att de riskar någonting och göra någonting så här speciellt dåligt och underligt. Mm. Sonic är ju tvärtom. De till exempel gjorde ju om, Sonic såg lite underligt ut. Ja, i början. Eh, Sonic har ju en stark fanbase och många var ju besvikna när de visade upp en första trailer, hur Sonic såg ut för det var mycket som var fel och De, ja, de tog... tyckte inte om hur han såg ut Nej, och, då, och många bolag hade nog inte brytt sig om det men de har faktiskt ner extra tid och pengar på att göra Sonic snyggare och... Ja, gör som han brukar se typ. ut Ja, mer i alla fall och det tyckte jag var, det tyckte jag var bra det var mycket bättre... Och det är ju det hit jag vill komma då. Cats spelade ju inte in... I alla fall inte än vad vi tittade på någon sån här hemsida att Den, den har ju inte spelat in sina pengar än. Nej, Cats är ju en ä, jättedyr film- och den har ju inte spelat in alla pengar än. Ja, den var väl nära 100 miljoner 95. Ja, men va? Sonic, den har ju spelat in ja, pengarna- fyra gånger typ. Redan flera gånger, ja. han har spelat in dem några gånger. Ja, ja, absolut. Och det är ju det jag vill mena här. att det, det man, När man ser Sonic- man får ju egentligen inte en upplevelse. Jag skulle säga att Cats- det är lite mer kino, förstår du? <laughs> <laughs> Ursäkta jag, jag förstår hur du tänker Ja, Cats har någonting Cats är ju, är ju en instant classic det här med Sonic men, men, är ju bortglömd imorgon men, så, men Sonic är ingenting som vi kommer tänka tillbaka på Om tio år att, Åh minns du Sonic liksom? <laughs> alltså, hade vi, Skulle vi inte spela in det här avsnittet idag Så hade jag ju redan alltså, jag, hade, jag såg ju till att vilka filmer jag och sett Och då sa du Cats och Sonic Ja ah, just det, Cats tänkte jag mm. Och så började jag fantisera om hur det var att titta på Cats. Mm. och sen Cats typ Ja det är ju en upplevelse ja Och sen skulle jag börja skriva vad jag tyckte om Sonic Och det var typ så här Ja, jag har typ två rader. Mm. <laughs> alltså det, det här jag vill mena är Sonics problem. Mm. Det är helt enkelt bara en svag film. Den kommer och går. Den har tjänat in sina pengar. Ingen har riskat någonting. Folk har fått... Cats är någonting annat. Ja, men Jag tyckte Sonic var lite småmysig. Jag vill inte se om den någon gång. Men, ja, men det är ju det här jag vill mena. Men, men jag var lite underhållen när han var lite småmysig. Eh, jag var knappt och, och. och... För att vara en, en film baserad på tv-spel så tyckte jag att den var ovanligt bra. Det finns ju ett dåligt track record om man säger så när det gäller ja. den typen av filmer. Jag tycker inte att det ska påverka dock. Filmer får vara fristående även om många filmer i samma kategori har varit skit. Jag såg den här Pokémon-filmen ja, den, den var mycket sämre Tyckte jag än Sonic jävligt. Ja men det betyder ju inte att den här på något vis ska få ett pass Bara för att alla andra jävla kategorier i den här, Eller alla andra filmer i den här kategorin Gör ännu sämre ifrån sig Ja men jag, jag kan inte låta bli att jämföra det är Som Marvel-filmer jag... ja, det är ju det precis dit jag vill komma <laughs> ja, Bara det... för att de flesta Marvel-filmerna är ja, skit, så. Ja men det blir ju lite som en egen kategori Nästan Nej Nej Nej säger jag jag blir nästan lite arg faktiskt. Nej, alla filmer ska bli, be bli bedömda för de meriter de har. Sonic har fan inga meriter. Cats har har skitmeriter. Men det är så starka skitmeriter. Så på något vis växer den på mig. Okay, Sonic, det är så jävla sletstruket. Okej, okay, men, men, men jag går halva vägen när jag säger att som film var den inte mycket att ha, men som te en, en film baserad på tv-spel så var den ganska bra. Mm. Okej, okay. mm. jag, jag, jag kan säga att jag Jesper får med du, med Får en, en klapp på ryggen? Här tack, <laughs> tack. Ska jag hålla dig lite för <laughs> Ah! <laughs> jag måste klämma lite? Ja. Oavsett i alla fall, jag tyckte Sonic var väldigt slästrykande. Eh. Och det tyckte jag var syn, mm. för att hade hoppats på mer. Jag hade faktiskt hoppats på mer. Jaha. Ja, men hade de ändå... Det var precis som jag hade tänkt mig. Får jag också säga att jag tyckte att det var synd att de gjorde om så? Eller den var bättre än när jag hade tänkt mig faktiskt. Nej, den var betydligt sämre än jag hoppades på att den skulle. Mm -hmm. Det är kanske är det som är problemet. Jag hade för höga förhoppningar på nyss. Höga förhoppningar på Sonic. Ja, jag vet hur korkat det låter. Ja, det låter jättekorkat. Ja, det, låter jätte... det kändes korkat nu när, när du sa det så. Vi som har spelat spelen vet att man aldrig ska ha för höga förväntningar på Sonic. Nej. Super Mario Bros till exempel, de var ju för jävla bra. <laughs> du menar filmen? Ja. Ja, men det ska komma en ny film av dem som Vet gjorde vad? Minions och sånt. Ja, jag har inte jättehögt alla förväntningar på Super Mario Bros-filmen. Mm. Nu är det bränd... alla broar är brända här nu. Fast det kan nog bli bra om den är helt animerad. Den här är ju såhär live-action blandat typ. Ja, jag är inte säker. Och I alla fall, ja. jag har inte många sagt också att de tyckte att Jim Carrey var bra i den här. Jag jag... Jim Carrey var ju som han ofta är när han är lite smågalen och sånt där. Och det var lite dit jag ville komma. Är inte det också jävligt Ja, jag, jag har tröttnat på den typen av Jim Carrey. Vi har ju sett Jim Carrey i andra roller som är väldigt bra. Och just den här, det känns så ja, det är en klassisk Jim Carrey. Det är lite tröttsamt tycker jag. Och det är dit jag vill komma igen med den här filmen. Den är så jävla... Mainstreamad. Så det är otroligt tråkigt. Mm. Och det är inte så fasligt bra det mesta som händer heller. Så att jag skulle ha påstått att det här är. Vet du vad? Jag kan ge den en 4 för att vara schyssta. Alltså. Jag, jag kan... förstår att den här spelar in, men den är... Fan, det, är ju inte... det är ingen upplevelse det här. Nej, jag, jag kan absolut tänka mig att någon annan hade spelat eh, Dr. Robotnik istället för Jim Carrey. Genom någon, ja, någon som hade varit lite mer vad ska jag säga, större fysiskt, som kanske matchar lite mer utseendet, typ bingoloket eller någonting. Ja, vad, vad som helst. Det spelar ingen, det ingen större roll vem som har spelat han Det är en massa jävla datanimer som har mot hela tiden. Man fattar typ, ingenting av det här är verkligt. Ingenting känns verkligt och det är bara underligt. Skitsamma, jag tyckte Sonic var dålig. Mm. Däremot, tycker du om Sonic så jag visst ser jag den. då, men jag är besviken på dig. Ja, jag vill nog ger han en svag sexa i alla fall. Ja, jag är besviken på dig. Det <laughs> var lite utan eftertryck där, men ja. Vad ger du den Fyra. Fyra, ja. Eh, någonting annat eh, med ursprung i Japan som du och jag har sett senaste tiden. Ja, det här blir man ju ändå lite positivt ja, överenskad, att vi, någon vågar pusha en gräns. Vi eh, gillar ju Anna med japansk film och eh, ibland dyker det upp någonting nytt som eh, känns så underligt att man ba bara måste ta sig en titt. Ja, och det då vill jag då säga med att japanska serier jag, jag vill påstå att de riskar lite ofta också. Mm. Ofta är de lite det är någon jävel som kommer till någon sån här alternativt jävla värld. Jag tycker det verkar det... vara temat nu. Ja, det har ju varit ett tema väldigt populärt de senaste åren känns Men, här har vi någonting som skiljer sig lite i alla fall. Ja, alltså ni som är lite insatta i ämnen, men vet ju att de kan ju egentligen handla om precis vad som helst. Och ändå så handlar de lite om det mesta som är samma hela tiden. Det som är roligt med den här som började i år, den heter... Slakta det namnet nu. Reviewers, vi Ichasuku Reviewers. Eller Tobbe här känner jag. Ja, vi behöver Tobbe. Han har ju åkt hem till det. Det var länge sedan han var här. Interspecies Reviewers. Eh, Interspecies, det är alltså olika. Ja, just det. Är det? Raser. Ja, just det. Arter. Mm. Och i den här världen så finns det ju människor. Men det finns ju även andra sådana nu får du hjälpa mig. Ja det är väl både alver Alver, demoner tror jag Ja också, vargflicka, var och var zombies Svamp tror jag vi har sett också Vi får säga ja, se att ja. den här serien inte är klar än. Nej precis Alla avsnitt har inte kommit ut än Men det finns i alla fall väldigt många sådana ja, Fantasyarter och sånt där typ. Och robotar ja, Vi bör allt. ta premissen Precis Det är ett par personer av olika arter och i den här världen så erbjuds, erbjuder varje art en bordell, typ alltså sex. Man kan köpa sex ja, just, Det enkelt. finns bordeller med alla olika arter då. Precis. Och de bestämmer sig helt enkelt för att testa sexet med alla olika arter och se... Ja, de helt enkelt... Det är som en ölrunda fast med bordeller. Ja. Och så betyg. Vilka som erbjuder det bästa sexet. Och eh, eftersom de själva består av olika arter så kan det vara olika infallsvinklar. Att de, ja, en del saker passar i människor bättre och en del saker passar en alv bättre till exempel. Så ja. då ger de olika betyg och recenserar. Precis. Jag tycker ändå att vi nådde någon sorts kulmen i lite halvvidrigt förra gången med äggen där. Ja, precis. Det var, de gick till någonstans där flickor och olika arter skulle värpa och värpa precis lite sensuellt. Så de värper sensuellt ägg. En del tyckte det var sensuellt och en del ormliknande varor. De ville väl bara äta äggen så de satt ju och väntade på att köpa dem på auktion sen. Och... Ja, precis. Och de förklarade det hela med att men eh, om du ser den tjej som får spärma i ansiktet typ, och hon håller på att sväljer mm. så är det ungefär samma som att hon äter ägg. Och någonstans där kände jag mig lite äcklad faktiskt. Och jag tyckte om det. Mm. Det är ju faktiskt en... Ja, så vi kallar kalla det hentai. Alltså det här är ju... Det är så jävla borderline hentai. Till att inte vara det. Ja, det, det, det, var det. Jag vet ju. det här är väldigt nära. Ja, det är ju gränsen för vad småporret är okej. Okay och ändå sända. Och det är roligt för att en del har ju slutat sända den här serien. För att den var lite kanske för... Den var nog något vågad tror jag. Något vågad. Mm. Eh, och... Gör man, äh, som vi då så har vi såklart försökt få tag på den osensurerade versionen. Jag vet inte vad som skiljer den osensurerade och censurerade dock. Ja. Jag vet inte om det skiljer mycket. Ja, men vi, ser ju bara, vi vet att vi ser den osensurerade. Tror vi i alla fall. Ja, det jag tror, tror jag. så. Ja, precis. <laughs> vi, får, vi får tro det. Vi får tro det. Det, inget, det finns ingenting i Blurrat någonstans i alla fall. Men jag, men jag tycker, jag tycker om storrö, jag tycker om idén bakom den här. Vet du vad? Det är mer originalitet i den här ja. än i mycket annat på något vis. Och nu tänker ni ju att det är väldigt snuskigt och det är det ju också. Ja, det är det. Ja. Jag vet vi visade ett avsnitt för vår kompis Mattias och han blir röd. Ja, men det blev jag också i första avsnittet tror jag. Ja, ja. men, men ja, det blir du faktiskt. Ja, men det är, älsk, det är älskvärda karaktärer, det är bra story, det är mycket humor. De gör det på smart sätt. De visar ju inte allting hela tiden Nej. Utan ibland använder de ju Vad var det ett annat förra avsnittet En burk majonnäs Skulle ju representera den killens Ja så att säga sädsäck Sädsäck, ja precis Och så fick man ju se den här Hur den sakta tömdes Ja precis, kvinnan tömde sakta den här burken med majonnäs Till sista droppen För de var ju en sakibus Alltså det var hans mm. livskraft också på något vis att mm. Han var ju helt slut efter jag, jag blev lycklig Ja, ja, men det är var också en rolig grej att då kom ju de till stället med Sackibas och så kunde de tydligen ja, välja hur flickan skulle vara och se ut och allting. Men det var ju lite magiskt där. Och det låter ju bra, det var bara det att de tömde de här killarna så mycket på sin energi så att i... De var slut i en vecka eller två ja, ja, de var slut i en vecka eller två efter och det tyckte de inte alls var särskilt bra så att det lät som bra, bra i början men sen fick de ganska dåliga betyg ändå. Så att jag, jag, jag, jag tycker det är roligt. Liksom. Ja, det är lite roligt. Jag gillar ja. också den här eh... Det var någon fågel, fågelsort där. Mm. Och fåglar har ju inte så att säga... Ingen, en, kloak. en kloak. De har ju liksom röven och fittan så att säga. Är den samma. <laughs> Vad fin du ja. Jo, men hela grejen är att, det blir ju så att de fick utforska en kloak den gången. så mm. Sen vet jag, jag vet inte om det stämmer, men var det inte en hygiena? Mm. Och de var tydligen... Ut, flickorna där utrustade så att säga med en snopp då. Ja, men det är så jag läste. Det är sant att... Hyenen har tydligen. De kvinnliga har också en liten snopptyp. Vet du vad? Det kan ha varit mitt favoritavsnitt dock. Mm. Ja, det var och det var inte det för att jag kanske är så fasligt mycket inne på tjejer med grejer. Men det, jag tyckte det var något ömt och fint. Ja. När han eller hon. För den, jag vet När engel är dubbelkönad. Äng ängeln är dubbelkönad, ja, precis. Tog en annan dubbelkönad. Jag, jag tyckte det var lite fint. Ja. Jag blir lite, jag tycker ja, men du att den var ser, bra. den är bra. Vi ska, kanske inte ge, vi ska kanske inte hylla den här allt för mycket. Jo då. Eh, dock, jag vill veta att när första gången vi tittar på den här serien på My Animalist. List, för det är där vi brukar titta på ja, hur bra de går och lite sådär, mm. vad folk skriver och allt möjligt. Men då hade den rätt hög början, vet jag. Mm. Nu har den gått ner, fast han har. Betydligt mycket. Fast han har, har, ju, har ju övermedel i alla fall. Det har den definitivt. Den har övermedel. Mm. Och den ligger ju som nu tror det är 1322 av all anime som någonsin har registrerats på den här sidan i alla fall. Och det är väl i princip nästan allt. Mm. Så att det är ju relativt bra. Mm. Jag tror den låg i början. Det här är inte säkert att det är sant. Det här får mm. ni verkligen ta mig på. Så här, men jag tror den låg topp 10 i början när den kom. Ja, något sånt. När den var helt ny. Ja, den var helt ny. Ja. Nu har du kommit betydligt mycket mer folk mm. som har liksom, gjort en review och tyckt till om den. Så nu har den ju halkat ner betydligt. Mm. Från topp 10 då. Men, det är... Men den är väldigt populär ja, dock. Ja, jag tycker det på något sätt det är, det är peak anime det här. Någonstans tycker jag också att det här är peak, <laughs> För peak anime <laughs> det är ändå någonting som har någonting. Mm. Jag tycker ändå anime är någonting som pushar den gräns lite. Mm. Den här gör det. Ja. Den, den är södda gränsen mellan hentai och vanlig anime. Så jag tycker att den här har någonting. Ja. En varm rekommendation. Och från en varm rekommendation till en annan varm rekommendation. Precis, det här har inte jag sett. Så... Det får stå för mig. Ja, nu får du prata. Jag är ju lite... Alltså, jag har en liten kärlek till det här, du vet. Kommer du hon när jag... Och fan vad är hon heter nu då? Vi var ju alltid ute och tittade på typ Ödehus. Mm. Jag har glömt vad det heter. Gud vad pinsamt. <laughs> du glömmer glömt vad det, det är ja, fint. Ja, det, det är pinsamt. Ja. Skitsamma, vi var ute och tittade på Ödehus. Och... Jag har ju alltid tyckt om det där, du vet. Gå titta på gamla och övergivna byggnader, liksom, hitta någon jävla industri någonstans och gå omkring och kika lite. Mm. Och det har jag gjort en hel del. Jag ska inte säga att jag har gjort det mer än, än många av de här Youtube-fenomenen då givetvis, för de har ju garanterat gjort det mer. Men jag har varit inne i både Italien och i Grekland och allt möjligt i sådana här underliga byggnader. Och, i, och vad är det, kanske var Frankrike? Det var det mellanhållande Frankrike någonstans Chateau de nois är det säkert ett jävla... Ja, det, det, det, det, det är lite halvt olagligt. Sådär. Ja, det är lite olagligt. Men jag skulle vilja mm. säga att det är, det är väl inte så olagligt som... Sen är det väl lite riskfyllt också för det kan väl det för... ra, rasa och gå sönder. Och... Vet du vad? Det, jag skulle inte vilja påstå att det är jätteriskfyllt. Det är ju inte direkt som att hoppa fallskärm utan fallskärm. Va? Det, mm. det finns ju en säker död där. Va? Det, det, är är ju, ja. det är väldigt riskfyllt. Och hoppas på att det framvarlas en framskärm mitt i hoppet. Det gör du ju inte. Mm. Så det här är ju väldigt oriskfyllt egentligen. Skulle påstå. Men det finns en spänning i det mm. som jag gillar. jag gillar. Och det kan bli väldigt fina bilder. Ja, det är också. Mm. Och den här Shea mm. som. På youtube stavas s h i e i s har en kanal, och jag tror han heter Illegal Freedom, tror jag är lättare att söka på. Då tror jag man hittar honom lättare. Mm. Det är en YouTube-kanal. Och han har massor med. Youtube-klipp när han är... På. Han har varit i både Chernobyl ja och han har varit på massor med också. Han har hållit på ett tag och jag har sett de gamla videorna kanske är lite sämre än de nya till exempel. Men jag tittar på väldigt många i alla fall och jag inte tittar på allt för givetvis, för har har haft att göra länge. Men jag tittar på många och jag tycker det är spännande. Även mm. när det är Långsamt alltså. Jag ser att han är han... Ja, det är många i början här. Det verkar som att man går lite olika fram och tillbaka här. i Vad tycker det är roligt att surfa med? Ja. Jag, jag kan ju bli senare när han klättrar upp i någonting högt och så står han på kanten där och så är 200 meter ner. Då, blir jag ju, då får jag ju kalla fötter alltså. Mm. Jag har blivit så pass gammal nu så jag ser det i det. Här är det någon gammal eh, sovjetbunker som man har hittat till exempel och gått in i. Och... Ja, ja, ja. Och det är massor med saker. Häftiga snack. grejer ja. tycker jag också. Och det är helt Jag skulle vilja rekommendera det för att. Har man lite tråkigt och vill bli lite så här... Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Då kanske man kan ta ett av de här. Mm. Jag gör det ibland och jag tycker att det är lite spännande. Jag kan ta några innan jag går och lägger mig. Jag tycker det är lite spännande att se. Det blir som en liten godnattssaga. Mm. Tjej för Det tänker jag att han tycker att han är sket cool och så tar jag det som en godnattssagare. Det kan man ju tycka någonting om. Men ja, jag gör så. Här är något klipp där han flyr på ett hustak högt uppe efter... Någon har trott att han var en tjuv. Ja. Så det är lite spännande också att se. Ja. Allting är ju inte spänning. Men det finns någon sorts överhängande spänning och fascination skulle jag vilja säga med. Jag tror att han är rysk. Mm. Jag har sett så pass det. Ja, det är väldigt videon. mycket ryska grejer där. Är det det? Ja, jättemycket ryska jag, grejer. Jag, jag tänker inte på det så mycket. Men det, det, det är i alla fall det jag har någon. Jag har fått någon. Jag, tror att jag, jag tyckte jag hörde det vid när han, han pratade lite ryska med någon. Jag tror att han är rysk i alla fall. Mm. Och uh, han har varit i Tjernobyl. Mm. Väldigt långt. Jag tror det är typ sett två och en halv timme någonting om man ser alla avsnitten. Jag har gjort det. Eh, kanske inte det bästa han har gjort. Men eh, också spännande. Mm. Jag vill rekommendera det. Illegal Freedom med tjej Eller, eller Shea. <laughs> Shea. Jag tycker det är lite spännande. Ja, helt. Ska vi avsluta det så kanske? Ja, ska jag ta lite kontaktuppgifter kanske. Ja, och... det, det är du bra på. Ja, precis. <laughs> ni får gärna skriva till oss på Nojusrummet. Och då vill jag lägga in ja. brassklappen igen. En brassklapp. Brassklappen. Ska ni skriva något så ska det ha någonting? Absolut. Självklart skulle jag ha någonting. Skriv inte typ någon skit bara. Nej. Ni får gärna skriva till nöjesrummet. Snabela Ni kan hitta nöjesrummet på ja, Twitter, Facebook, Instagram och vår hemsida förstås. Nöjesrummet.wordpress.com Och vi finns ju på ja, Spotify och poddappar och sånt där olika sätt att lyssna på oss och sådär mm. Och vi tycker det är jätteroligt att ni lyssnar, för vi vet ju att vi har några lyssnare där ute. Så att... Helt sjukt det att folk faktiskt lyssnar på det här. Ja, det är ju mig jätteglad faktiskt. Det är ju mig lite glad också och lite förvånad. <laughs> vi, vi, vi kommer inte ut sig jätteofta med avsnitt, men Nej, vi kommer... Gud, när vad vi har lagt ner i, i takt alltså. Ja, för det ja, men inte därför den här podden finns. Den finns inte för att spjuta ut oss ett avsnitt i veckorna. Och, allt, utan... och vi, vi får ingenting för att göra den. Vi här... gör det för att vi, vi tycker det är roligt. Jag tycker att vi är få ändå som gör det. För tittar jag på mycket här på youtube videor så är det alltid typ någon jävla som så pluggar, någon jävla grej, någon säljning. Mm. Här pluggas ingenting. Nej. Här kommer det aldrig säljas någonting, i alla fall inte om jag får bestämma. Nej. Utan här kommer du för att du vill lyssna på dumheter bara. Och när vi, har, när vi har kollat lite grejer och, och känner att ja, nu är det dags igen, då, då, ja, då, ser då vi. Händer, och händer det, och när ja. det händer det, kan vi inte lova. Och vill du vara med, så får du be jävligt försiktigt. Precis, vi har ju det... Som en regel här att när det gäller gäster så är det ju... Nä, så, jag... Vi sök, söker ju inte upp gäster utan det är ni som hör, hör av er och ja att bli gäster. Mm. Och på tal om det, vi har ju en som har tillfrågat. Vi skriver den här Ghibli specialen Fan vet när det blir av? Ja, vi idag. nämnde ju den här förra avsnittet. Ja, det... Studio Ghibli special ja, Vi behöver ju käns... alla det... filmer också, snart blir den väl av. Det känns ju väldigt aktuellt också för att efter vi nämnde det för avsnittet så har ju... Netflix släppt massa Ghibli-filmer, eller alla Ghibli-filmer. Ja, och det visste vi faktiskt inte, men det råkade bli bra bara. Ja, så att det avsnittet kommer framöver också. Ja, bra att du säger framöver. Här finns det inga tidsplaner <laughs> överhuvudtaget. Saga ting sker när de sker. Ja, kanske nästa gång. Det händer när det händer. Ja. Tack för att du lyssnade, Har gött, hej! Samma hej! Oh no.